acesta gândul ca să ne întâlnim cu Domnul. Pentru că prea multe tristețe ne aduce trăirea într-o lume fără Dumnezeu. De aceea Dumnezeu fiecare dintre noi spune pe inimă să ne apropiem de El și apropierea aceasta de Dumnezeu o facem în momentul în care ne deschidem inima spre El. El, Dumnezeu, privește în taină spre fiecare dintre noi și ne îndeamnă pe fiecare să mergem în locurile care ne putem bucura în Domnul. Căci este scris, bucurați-vă cu cei ce se bucură, și plângeți cu cei ce plâng. Caracterul acesta pe care Domnul Dumnezeu vrea să-l pună în fiecare dintre noi este de fapt caracterul Domnului Isus. El, Domnul Iisus, s-a bucurat cu cei ce se bucură și a plâns cu cei care au plâns. Pentru că acest caracter este de o sensibilitate importantă. Fiecare dintre noi suntem chemați dacă până acum nu am făcut-o, să ne ajustăm acest caracter în a evita de a privi de sus pe cineva, ci a privi la Domnul și Domnul care a trăit în fiecare dintre cei dinaintea noastră a ajustat acest caracter. Și repet, de a ne bucura cu cei ce se bucură și de a plânge cu cei, ce, cu cei care plâng. Astăzi aș dori să ne oprim un pic la cea mai sensibilă carte din Biblie, Cartea lui Iov, care, această carte, tratează un anumit sentiment din viața noastră, suferință, suferință despre care ne este greu uneori să vorbim, că ce este știut? Că zâmbetul celui care suferă este mai dureros decât lacrima celui care plânge de aceea, haideți să ne oprim un pic la cartea lui Iov, capitolul 1. Era în țara Uts un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s a născut șapte, șapte fii și trei fete. Avea șapte mii de oi, trei mii de cămile. 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți oamenii locuitorii din toți locuitorii răsăritului. Fii săi se ducea unii la alții și dădeau rând pe rând câte un oaspăț și pofteau și pe cei și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de spăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea, obicei, așa avea Iov obicei să facă. Binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă oamenilor din Vechiul Testament este prosperitatea. Binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu nouă celor care trăim după Noul Testament este în a împreună cu Iisus. În aceste două lucruri trebuie să avem grijă ca să nu ne depărtăm de calea lui Isus. Când ni se pare că un necaz vine asupra noastră, deseori, ne ridicăm privirea spre Dumnezeu și poate uneori și cu pumnul sfidător către Dumnezeu de ce, Doamne, ni se întâmplă lucrurile acestea. Pentru că noi, cei care pătimim cu Iisus, așa cum am spus de la început, trebuie să ne bucurăm cu cei care se bucură și să plângem cu cei care plâng. Spuneam de Iov că Iov era binecuvântat de Dumnezeu și de această binecuvântare care trăia Iov, nu se bucura numai el, se bucurau și cei din familia lui, copiii lui, soția lui, prietenii lui, slujitorii lui. Toți se bucurau de binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum odinioară și Lot se bucura de binecuvântarea dată peste Abraham. Și de această binecuvântare s-a bucurat Iov și copiii lui. Și Iov, când, în urma ospățurilor pe care le dădea copiii lui, se ducea la Domnul și își sfințea copiii. Și din aceasta Iov a făcut un obicei. Există în inima noastră dorința de a regulariza această tendință de a merge spre Dumnezeu. Și în momentul în care în familia noastră s-a petrecut un eveniment, să cerem Domnului sfințirea familiei noastre, așa cum și Iov odinioară făcea. Cartea Iov spulberă mitul care, sa... care mulți predicatori îl aduc în fața mulțimii spulberă mitul că omul suferă din cauza păcatelor pe care le-a înfăptuit. Cartea Iov ne arată ce se întâmplă practic în ceruri. Acolo, dacă citim mai jos, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Iată situația care s-a produs cu Iov. Situația aceasta lui Iov ne arată clar că, de fapt, cel care ne aduce suferință în viața noastră nu este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii. Dumnezeu nu poate să facă pe cineva pe care îl iubește să sufere. Această suferință a pus-o pe capul Domnului Isus pentru păcatele noastre, dar numai El, Tatăl, știe cu cât chin și cu câtă durere a pus această suferință pe capul Domnului nostru Iisus. Iar pentru copiii lui, Domnul nu ne aduce suferință. De aceea spuneam că această carte a lui Iov spulberă mitul care ar, care ar fi că omul suferă din cauza păcatelor lui. Da, există o suferință când între ceea ce spun eu și viața mea nu există concordanță aceea. Da, suferință, dar nu din cauza păcatelor mele pe care Domnul Iisus le-a ridicat pe crucea de la Golgota. Aș dori să trec mai repede peste această situație. Satana nu a, nu a întârziat în a veni cu blestem asupra lui Iov și Iov a fost atât de năpăstuit din punct de vedere material. Satana nu s-a oprit aici. L-a năpăstuit pe Iov și din punct de vedere fizic. Iov a suferit mult și Iov din omul prosper care era odinioară a ajuns pe treapta cea mai de jos a suferinței. Aș fi, intenția mea de a, de a discuta despre Iov a fost de a ajunge la cei trei prieteni al lui Iov care au venit ca să-i chipurile să-i aline suferința. Bildad din șuah, Elifaz din Teman și Tsofar din Naama sunt cei trei care au venit lângă Iov și în șapte zile, versetul, capitolul 2, versetul 13, au șezut pe pământ lângă El, șapte zile și șapte nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare este durerea. Când știm să ne apropiem de Cel care suferă, ceea ce este mai important este să, să stăm lângă El și să ne rugăm în taină alături de Cel care suferă. Elifaz n-a făcut așa. Elifaz a fost cel care a ridicat cuvântul împotriva lui Iov și este cel care l-a acuzat pe Iov că suferința lui este datorită faptului că a păcătuit. Elifaz nu știa ce s-a discutat în ceruri despre Iov, dar el, prin perspicacitatea pe care uneori ți-o dă firea, a spus Domnului, a spus lui Iov, tu ai greșit, tu ai păcătuit deseori se întâmplă și cu noi același lucru. În loc să ne apropiem în taină de cel care suferă, în loc să fim aproape de suferința lui, căutăm motivul suferinței lui. Când Isus a zis, veniți și vă voi face pescar de oameni, asta nu a însemnat că a stat, ne-a chemat pe fiecare ca să pescuim stând la pândă după pește sau pândind pe cel pe care trebuie să-l pescuim ci El, Domnul Iisus, a a spus, aruncați mreaja, așa cum s-a vorbit înainte de rugăciune. Și mrejile acestea pe care le aruncăm noi în lumea aceasta nu sunt altceva decât comportamentul meu, caracterul meu, care, care poate fi văzut vis-a-vis -vis de cei pe care vreau să-i aduc la Isus. Nu trebuie să fac mare lucru, ci doar atât, să arunc mreaja, că de celelalte se va îngriji Domnul. Nu trebuie să fac altceva decât să privesc la izvor. Căci Biblia spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu trebuie decât să privesc la izvor, la Iisus, atât și apoi de râu se va îngriji eu, Domnul. Elifaz n-a făcut lucrul acesta. Elifaz n-a făcut altceva decât să aducă în viața lui Iov mai multă suferință, să acutizeze suferința lui Iov. Același lucru l-a făcut și Bildad, al doilea tovarăș al lui Iov, acest om care a venit cu o sumedenie de întrebări în situația în care era era Iov, Bildad nu a făcut altceva decât să-l întrebe continuu pe Dumne pe Iov și Iov îi răspundea cu aceeași tărie de caracter pe care Domnul i-a dat-o nu știu din ce cauză sufăr, dar știu că Dumnezeu ceva mai târziu va fi explicit cu mine Zice Iov. Și așa a fost. Dumnezeu i-a răspuns ceva mai târziu lui Iov. Urmează cel de-al treilea. Vine și cel de-al treilea. Zofar. Zofar din Naama. Acest al treilea se ridică pe o treaptă arrogantă față de Iov. Am spus că vreau să trec telegrafic peste această carte a lui Iov pentru că este destul de lungă și vă recomand să o citiți acasă pe îndelete. Acest Zofar vine de sus și îl privește pe Iov și îi spune lui Iov că datorită doctrinii lui false suferă atât. Aceste lucruri nu fac decât altceva decât să accentueze suferința lui Iov. Acesta este țofar care se ridică la înălțimea pe care nu are dreptul să se ridice. Acest țofar își arogă dreptul de a fi un specialist în spiritualitate. Nu există specialiști în spiritualitate. Dacă există specialiști în tehnică, în literatură, în matematică, în spiritualitate, nu pot, fi, nu pot exista sp specialiști. Acești specialiști care, pe care ți o far se ridică, acest specialist pe care ți o far își arogă dreptul de a fi, nu face altceva decât să dăuneze lui Iov. Domnul Isus, arătând pos posibilitatea să. Spirituală la care trebuie să ne ridicăm, a luat un copil, l-a ridicat în brațe și a spus dacă nu vă smeriți că acest copil cu niciun chip nu veți intra în părția lui Dumnezeu. Și acest copil, acest copil a stat nici măcar, nu știa să vorbească poate bine, a stat în brațele lui Isus și nu s-a mândrit cu nimic. Pentru că acesta este, acesta este copilul, copilul creat de Dumnezeu de a nu se mândri. Așa cum este crinul în mijlocul spinilor, crinul nu se mândrește că este alb vis-a-vis -vis de un spin. Ostea, nu se mândrește față, că strălucește față de atâtea mii de, cer, de corpuri cerești care nu sunt care nu strălucesc, care sunt mate în univers. Ostea nu se mândrește. Domnul Iisus ne cheamă pe fiecare să ne cercetăm și să vedem dacă putem să stăm în fața lui curați. Și eu a stat curat. Răspunsul Domnului nu a făcut altceva decât să-l aducă pe Iov în situația de a se pocăi. Atât de bine cuvântat era Iov de Dumnezeu și totuși a avut nevoie de pocăință, căci răspunsul Domnului n-a întârziat. Răspunsul Domnului a fost acuzator la cei trei care au ocutizat suferința lui Iov, dar nu a întârziat un a arătat lui Iov că trebuie să se pocăiască. Și Iov a văzut lucrul acesta și versetul 42 spune... Capitolul 42, mă scuzați, spune În momentul în care eu și-a dat seama că are nevoie de pocăință urechea mea auzise vorbindu-se de tine dar acum ochiul meu te-a văzut de aceea mi de mine și mă pocăiesc în țărnă și cenușă Cuvântul Domnului ne apropie pe fiecare de acest caracter căci, repet, ce am spus de la început, dorința Domnului este să ne bucurăm cu cei care se bucură și să plângem cu cei care plâng, pentru că cei trei prieteni al lui Iov nu au făcut așa, ci din contră, ei au adâncit suferința lui Iov. Același lucru se poate întâmpla și cu noi, cu familiile noastre. În loc să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng, noi practic nu facem altceva uneori decât să mărim suferința semenilor noștri. Facă Dumnezeu să aibă grijă de comportamentul nostru, și caracterul nostru să tindă spre caracterul lui Sus. Amin. Amin. Amin.